Egy jelekistát is meg kell, hogy mutasson, fel, követ, meg én is, és ez ugyanaz. Arról van szó, hogy úgy nézett volna ki a borító pár a ilyen a magyar politikai életet, elszállnak a magok, és nem tartottuk túli inspiratívnak, és aztán egy ilyen már-már metafizikus, ilyen, ilyen spirituális fenyőerdő lett. Nagyon egyet tudtuk, hogy, azt tudtuk, hogy erdő nem lesz rajta, mert áttekintettük a hasonló szakirodalmat, és vagy erdő volt rajta, vagy harmadik világbeli szegény gyerekek, vagy tüntető és rendőr. És tudtuk azt, hogy erdő nem lesz rajta, de aztán, amikor a grafikus ezt átküldte, akkor egyből beleszeretünk. szerettünk, mert ez tényleg nem egy erdő. Tehát ez az utópia, meg az eszme, az ökopolitika és az ökofilozófia eszme, amiről ez a könyv szól. Ez meg az én kis ilyen, nem tudom, milyen, hogy hívják ezt, milyen példányom, ami még a nyomda előtt. Jó. Tehát akkor ojkosz és polisz, ez a könyv címe. És akkor annyit elmondanék, hogy ne, ne legyünk ilyen, ilyen elborult agyú hogy elmondanám, hogy az ojkosz az egy jó görög szó, amiből az ökológiai szó is származik és háztartást jelent, lakóháza, de itt inkább a lakókörnyezet jelentés a lényeg. A polisz az pedig talán történelem Gimnáziumi tankönyvben ismerős, hogy a görög város de itt se egy olyan zárt város, mint amiben mi élünk, hanem amihez hozzátartozik a természetes környezete. Jó. És akkor tényleg bemutatom a vendégeket. Bozóki András, politológus, politológus és Erek István közíró. A Kérdésünk, nem tudom, mennyire sikerült barátkozni a könyvvel. Nyilván 600 oldalt, tehát itt lehet legálisan azt mondani, hogy hát nem végig olvastam el. De adom a mikrofont. Tehát a kérdés az, hogy mi az első benyomás a könyvről, hogy, hogy a, a zöldek, magyarországi zöldek következő 10-20 a bibliáját tartjuk a kezünkbe, hogy zöld forradalom lesz, vagy megtermékenyítőleg fog hatni a jelenlegi pártokra és civil szervezetekre. vagy mi ez a könyv, mit jósoltok neki? Elolvasni ugyan nem, de barátkozni sikerült a könyvel, tehát a válaszom a kérdésedre igen. És amit kérdeztél, hogy zöldfordal, forradalom vagy megkederménykenyítés, jelentős hatás, ezek nem zárják ki egymást, mind a három lehetséges. Úgy gondolom, hogy egy nagyon alapos Magyarországon az első talán ebben a műfajban, amelyik ilyen alaposan körüljárja és megtárgyalja ezt a témát, és van benne bizonyos elfogulatlanság is. Gyakran tapasztaljuk azt, hogy ha valaki egy eszmének a híve, akkor türelmetlen más eszmékkel szemben, és egyfajta dogmatizmus is jellemezheti akár őt. Ebben a könyvben sem türelmetlenség, sem dogmatizmus nem jelenik meg. Ez egy nagyon nyitott könyv abban az értelemben, hogy megengedi azt, hogy a zöld gondolatok találkozhatnak konzervatív, szociális, liberális gondolatokkal is, és nyitva hagyja azt, hogy ezeknek a komplex gondolatoknak az eredőjeként végül is milyenné alakul majd át a XXI. század ökológiai gondolkodása. Bevezetőként talán annyit még, bizt gondolom lesz még egy kör, és akkor nem mondanék el mindent, amit el akartam, hogy hadd mondjam indulásként, hogy itt Istvánnal nekünk van egy külön kis történetünk, és most szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkövessem őt egy régi cikkemért. Ugyanis az István valamikor 94 körül írt egy cikket arról, hogy kellene Magyarországon egy olyan párt, amelyik ökoszociális, liberális, posztmodern és konzervatív, ugye? Valami ilyesmi volt. Tehát, hogy nagyon sok értékelemet felmutató párt. És én azt gondoltam akkor, hogy hogy a párt az eleve valamilyen rész érdeket tud csak képviselni, és nem a valami egésznek a komplexitását, és úgy gondoltam, hogy ez, ez nem jó. És egy kicsit ilyen ironikus, gunyos cikket írtam róla a Magyar Narancsba, hogy, hogy édes, édes savanyú gyümölcs tehát, hogy összeegyeztetvetvetlen dolgokat próbál ő beemelni egy, egy közös politikai térbe, és eltelt. Azóta 15 év, és úgy látom, hogy neki volt igaza. Igenis, meg kell próbálni ezt. Ha lehetetlen, akkor lehetetlen kell megpróbálni, de úgy látszik, hogy azok a sémák, amikben talán joggal a kelleténél, a mainál több joggal hittünk a 90-es évek elején, hogy tudnélik, a több pártrendszer meggyökeresedik Magyarországon, a tiszta konzervativizmust, a tiszta liberalizmust, a tiszta szocializmust kell képviselni. Ehelyett valójában arról van szó, hogy a dolgok jóval komplexebbek, és, és nem lehet ilyen leegyszerűsítve, ha kell doktrinér módon gondolkodni. A magyar liberalizmus kudarc története, amit itt az elmúlt 8-10 évben láttuk, ezt látszik alátámasztani, és hasonlóképpen talán a konzervativizmus, sem kristályosodott ki úgy, ahogy azt az alapítók szerették volna. Tehát nagyon, is, baloldal, nagyon is itt van a helye, és az úgynevezett baloldal, amelyiknek a fő parlamenti képviselője, az gazdaságpolitikájában lényegében jobboldali, neoliberális, míg kultúrpolitikájában talán baloldali, a Fidesz pedig gazdaságpolitikájában inkább baloldali, és kulturálisan inkább jobboldali. De szerintem ezt nagyon is, hogy mi a baloldal, mi a jobboldal, mert pont amire ki szeretnék lyukadni, az azt akarja mondani, hogy ennél jóval több. E nem lehet ebbe a dihotómiába leszűkíteni, és a cím az nem egy dihotómia, hanem egy két komplementer fogalom, amelyik egymást kiegészít nem kizárja tehát egymást, hanem az olykosz és a polisz, vagyis a háztartás és a város, városállam, a közügyek és a magánügyek kiegészítik egymást. Sokan gondoltuk azt, hogy kell valamilyen, ugye minden politikai eszmeáramlat azon gondolkodik, hogy mi a jó életnek a titka, mitől lesz a társadalom jobb és mitől leszünk mi emberek jobbak, hogyan hozzuk ki magunkból a jobbat. És, és akkor vannak olyan eszmék, amelyeket az utóbbi évtizedekben leegyszerűsített logika alapján értelmeztek, hogy a homo economicus, a homo, az individuális versenyt kedvelő és a verseny kizárólagosságát a szabad piacban hívő liberális ember, vagy a baloldalnál csak a szolidaritás, csak a kooperáció és semmi más, illetve a konzervatívoknál csak a kőzés, csak az örökség és kevésbé a megújulás. Szóval azt hiszem, hogy az Oikosz és a polisz arra mutat rá, hogy a fenntartható társadalom, a társadalmi igazságosság, a társadalmi szolidaritás gondolatai azok olyanok, amelyek nem szűkíthetők le egyetlen logikára. És ettől komplexebb talán az ökológiai gondolkodás, ellesleg újabb is, mint a többi, múlt az ugye 18. századi termék, nem szűkíthető le egyetlen dimenzióra, és talán a jó életnek nem az a titka, hogy megpróbálunk egyetlen logikát kiemelni az élet élésének lehetséges logikái közül, hanem, hanem azt mondjuk, hogy ez egy dolog, és próbáljunk megfelelni ennek a sokszínűségnek és sokrétűségnek egyfajta nyitottsággal, többféle irányzat felé. A könyvben nem a zöld dogmatizmus, nem a mély ökológia, nem a más ideológiákat tagadó gondolkodásmód jelenik meg, hanem a befogadás és ez a fajta türelem és nyitottság a komplexitás iránt, és ez az, ami izgalmasá és aktuálisá teheti, nevezetesen, hogy új választ tud adni arra, hogy milyen életet éljünk, milyen legyen a fenntartható társadalom. Köszönöm szépen Bozoki Andrásnak, és külön köszönöm ezt a kis gyónást, vagy nem tudom, melyek nevezzem. Ö, annyira hiányzik ez a mai politikai életbe, hogy én... <gül> Úgyhogy akkor elek István, aki megkövettetett 94-es cipkéért. te is István azt, azt is kérezném, hogy szerinted mire lesz jó ez a könyv, és amikor letetted majd a pontot, akkor elárulom a nézőknek, hogy mégis hogy, hogy mi a szerkezete a körnek. Tehát ez egy kicsit többet elárulunk, hogy miről, mi, milyen fejezetek is vannak ebben. Igen, tehát ez egy hasznos kézikönyv, minden benne van, mindaz a probléma, ami egy ökopolitikai alternatívát megfogalmazni akaró politikai erő képzeletvilágát foglalkoztatta az elmúlt időszakban, szükségképpen, mindazok a dilemmák, mozgalom, pártviszonya, az alapértékekhez való viszony, a versenyző nagy politikai ideológiákhoz való viszony kérdése, az eszközök használata, a perspektíva, milyen célokat kell kitűzni, ha ökológiai ideológiába gondolkodik az ember, milyen úton lehet megközelíteni ezeket a célokat. És Mindezekkel kapcsolatban az ökológiai mozgalom keretein belül egymással is vitatkozó álláspontok jelennek meg benne. Tehát ezt sem lehet, jobban egy álláspontot tükröző, vagyis összegyűjti tulajdonképpen azokat a legfontosabb problémákat, amelyek ökológia jegyében politizálni akarókat foglalkoztatják, és fölveti, megmutatja, hogy az eddigi rövid történeti előzmények, hát milyen válaszokat próbáltak meg ezekre adni. És hát nagyon szerencsés a kötet megjelenésének az időpontja, mert hogy egy olyan pillanatban vagyunk, hogy az NMT megszerezte a szükséges ajánló haláírásokat, és ott van abban az első nyolcasban, akik az Európa parlamenti választáson megmérethetik magukat, és <kül> Hát akik benne vannak, akik közelről figyelik, azok nyilván igazoltnak látják az állításomat, hogy az ökológiai gondolatkör képviseletében próbálkozó politikai erők közül a legígéretesebb az elmúlt egy két évtizedben ez az alakulat, és hát ezt a kicsi kis eredmény is mutatja már, másfelől meg a perspektívák. Nagyon jó pillanat tehát, mert hogy mindezekkel azoknak az aktivistáknak, vagy a gondolattal kacérkodóknak, hogy támogatóként idejöjjenek, szembesülni kell, amelyeket ez a kötet előhozott, és hát ehhez mindenki találhat benne hasznos információkat, de hogyha az egyik szerzőnek már éppen nem tudom melyiknek a gondolataira utalok, akkor... Azt is mondhatom persze szerényebben, hogy nem attól függ a magyarországi ökopolitikai alternatíva ereje, hatásossága, hogy van-e kézikönyv, amihez hozzányúlhatnak az aktivisták, hanem attól, hogy érzi -e a pillanat kihívását, jó válaszokat ad-e a pillanat kihívására, meg tudja a képzeletét ragadni, a politikai alternatíva után vágyakozó magyar társadalomnak természetesen az érméleti segédanyag mindenkinek hasznára válik. És itt a mindenki, ez nagyon fontos, mert uh, én egy olyan 9 éve védelőnek vagyok munkatársa, és ennek az LNP nevű pártnak így hivatalosan semmi közöm hozzá, de nagyon sokszor megkaptam azt, hogy uh, hogy mint ilyen zöld aktivista, hogy hát kik vagytok ti zöldek, semmiféle elméletetek nektek nincs össze-vissza beszéltek, de leginkább hőbörögtök. És akkor mindig olyan örömmel vettem, kezembe is mutattam fel például ezt a könyvet, a Természet és Szabadság című szöveggyűjteményt, ami szerintem ennek az olykos és polisznak egy elődjének tekinthető, ez 2000-ben jelent meg. De most már elővettek egy még vastagabbat, egy háromszor ilyen vastagat, egy olykos és polisz, vagy elővettek egyszerre kettőt. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból mindenki jójár, nem csak az, aki mondjuk az LMP színeiben próbálkozik most. Amikor terveztük ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon sokat tanakodtunk hogy ki legyen a vendég. A Gábor, Szering Gábor az egyik szerkesztője a könyvnek, a másik Gábor Benedek, elnézést, ha ezt pedig nem mondtam volna. A Gábor a maga a kis alaposságával a végén már ilyen 5-6 pontból álló kritériumrendszert állított fel hogy ő nem akarja megmondani, hogy ki jön, nem is biztos benne, tehát miért van az, hogy most van egy tipje, de ő ezt szerint, és ezt szerint. Sajnos ezt az e-mailt nem találtam már meg, tehát ott nagyon komoly tükkérimok voltak, tehát hogy ismerje is az ökopolitikát, valamilyen szinte hitelesen is jelenítse, meg méretlenül is a, az ellenfele legyen a, a korábbi éveket tekintve. Nem tudom, Gábor mik voltak még, de a kérdésem az legyen. Hát hogy nő legyen, az mondjuk nagyon jó lett volna, mert iszonyatosan kínosan ez van, hogy itt tűnünk, ökopolitikáról beszélünk, aminek szerintem a feminizmus alapvető a és, és hát egyetlen nő nincs köztünk. A kérdésem az, hogy, hogy ti mit éreztek, hogy, hogy ezek után, hogy megtudtátok, hogy egy ilyen komoly kritériumrendszerből ti jöttetek őket hogy, hogy az elmúlt évtizedekben így, hogy ökopolitika hogy, hogy és a ti életetek tetenek volt valami, köze egymáshoz. Tudom, hogy Bozóki András az anarchizmusról szóló szöveggyűjtemények egyik pápája, tehát hogy, hogy de akkor esetleg elárultod azt is, hogy az anarchizmusnak van-e köze az ökopolitikához, és aztán Elek István is válaszolt erre. Hát, Ilyen alapon lettünk kiválasztva, arról nem nekünk kéne beszámolni, hanem a jeles szerkesztőpárosnak, és e, tényleg e, hangsúlyozni kell, hogy ez a könyv bár most mi ülünk itt a, a színpadon, de valójában nekünk ehhez nincs olyan értelemben közünk, hogy bármit is tettünk volna érte. Shering Gábor és jávor Benedek munkáját tartom a kezembe, ilyen vastag. És a legjobb szerzőket sikerült összeállítaniuk és lefordítaniuk, lefordíttatniuk és megjelentetniük. Tehát itt volt egy az kis ideje, Tehát ez Egy szóval kis csapattal, nagyon sokan ismert emberek most már az LMP-ből. Tulajdonképpen, ha csak egy dimenzió alapján, a politika alapján közelítjük meg, akkor azt is lehet mondani, hogy a, ez a könyv az LMP-nek egy ilyen szellemi előzménye, egy-két éves munkálkodás eredménye. De hát a zöld gondolat azért az LMP-nél is több, tehát benne van sok minden más. Ezért ne szűkítsük csak. Védelmetes projekt. Védelmetes projekt, a hát pláne, úgy, hogy bocsánatot kérek és a védegylet, az rajta is szerepel a védegylet logója, a no logó, de hát ez mégis más a könyvön. Hát, ami engem illetén a es évek közepe óta tanítok politikai ideológiákat az egyetemen, a CEU-ban is, illetve a, a, az Eltén is, és hát az ökológizmus az a 90-es évek elején jelent meg a nyugat-európai tankönyvekben, mint önálló ideológia. Ugye, ha megjelenik egy önálló eszme, akkor az összes többi eszme azt próbálja mondani, amit most a többi pártok is egyébként, hogy, hogy hát nekünk van zöld tagozatunk. Ugye, akkor a liberalizmus hívei azt mondják, hogy na de hát van szabadpiaci ökológizmus, van liberális ökológia. A szocialisták, vagy a baloldaliak azt mondják, hogy hát ez régóta ismert eszme. Ez, ez hozzánk tartozik az ökológia. Lásdan nyugat-német zöldeket, amelyek, akik a politikai baloldalon helyezkednek el. De a konzervatívok is mondhatják, hogy hát a mi dolgunk az értékőrzés, a természet megtalálása, megőrzése, konzerválása. Mi más lenne a zöld gondolat, mint konzervatív gondolat? És így tovább, hogy említetted a feminizmus, Ugye az anyaföld a magyar, magyarban a föld az egy anyaföld, ugye, lehet vaterland is mondani, vagy fáterlandnak németül angolul, de hát valahogy, valahogy a, a, a befogadás, a, a türelem, a, a, a törődés, eh, ahogy a, a kizsákmányolás az egyfajta ilyen maszkulin szimbolikaként jelenik meg, az esőerdő kiirtása, a beavatkozás, aképpen a, az a a feminista ökológusok úgy prezentálják az ökológia fogalmát, mint egy ilyen női principiumot, mint egy ilyen soft power-t, amelyik ilyen puhán minket körülölelve, hogy a természet is körülölel, megóvja az életünket és a jövőnket biztosítja. De hát, tehát az az értekes, ha megjelenik egy új eszme, akkor a többi eszme próbálja ennek a saját létét negligálni, vagy megkérdőjelezni, és azt mondja, hogy hát, hát hozzánk tartozik. A liberálisokhoz, a konzervatívokhoz, a szocialistákhoz, a feministákhoz. És, és, és akkor eltelik egy szépen? kis idő, és szépen? akkor kiderül, hogy az ökológia, hogy, hogy átüti-e azt a küszöböt, amikor már arról van szó, hogy nem valamilyen más eszmék által felszívható érték együttes, hanem egy saját, specifikus, mással össze nem téveszthető önálló ideológia, és azt hiszem, hogy az utóbbi 10-15 évnek az a fejleménye, talán inkább több mint 10 év, 15-20 évnek a fejleménye, hogy megkérdőjelezhetetlenül az ökológiai gondolkodás az egy önálló eszmeként jelenik már meg, és máshol sem kérdőjelezik meg ennek az önálló létjogosultságát, nem csak az eszmék szintjén, hanem a politikában sem, tehát az Európai Parlamentben ott van a zöld frakció, amelyben baloldaliak, jobboldaliak, de összeköti őket a zöld eszmeissége, amelyben Daniel Cohn, tök és László, hogy mindenki egy frakcióban ül, bármilyen fura. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a kérdés így eldőlt, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy egyetlen ideológia, tehát az élet gazdagabb, mint, mint egyetlen ideológia, tehát azért és ezt emeltem ki, mint a könyv erényét, hogy nem dogmatikusan viszonyul a saját maga által preferált tárgyhoz sem. Tehát például van egy, ha mondjak egy-két érdekes cikket belőle, az egyik a tudomány zöld kritikája, hogy a tudomány az, hogy szerveződik hierarchikusan, tekintélyelvűen, hogyan lehet megkérdőjelezni, új alapokra helyezni a tudományt. Erről van egy nagyon érdekes cikk. Aztán van egy érdekes, nagyon érdekes cikk a zöld hedonizmusról, vagy az ökológiai hedonizmusról. Ugye minden új eszme hívei először ilyen puritánoknak jelennek, puritánként jelennek meg, és ők azok, akik az előfutárok, a pionírok, és ez a cikk és a szerző azt mondja, hogy nem kell, nem kell ilyen bolsevikoknak tételezni a, a zöld gondolkodókat, mert ő, ők valójában nyitott és befogadó emberek. a zöld gondolat vagy az ökológiai gondolkodás nem azt jelenti, hogy mostantól kezdve csak répán és, és tormán és retken szabad élni, és hogy nem szabad esetleg jól érezni magunkat, hanem este 8 le kell feküdni és 6-kor fel kell kelni, és csak hideg vízbe szabad mosakodni, meg ilyesmi. Tehát, hogy nem a dogmatizmus, hanem, hanem a fogyasztói társadalomnak egy olyan kritikája, amelyik rámutat arra, hogy a fogyasztói hedonizmus, az valójában beszűkíti az emberi életet. Az, hogy van egy nagyon jó kocsink, az persze csodálatos, ha van egy volvonk vagy egy audink, de semmit nem ér, hogyha órákig állunk benne a dugóba, akkor sokkal előbb oda jutunk, hogyha gyalog megyünk, vagy ha biciklivel megyünk. Tehát, hogy nem szabad elfogadni azt, hogy csak egyetlen egy létezésforma, csak egyetlen egy életvitel, Uh, hozhatja nekünk a boldogságot, az maximalizálhatja számunkra az örömöt, a kielégülést. Nem. Uh, a fogyasztói hedonizmus az beszabályoz, leszűkít, árulvá silányítja azokat a dolgokat, amelyek egyébként a boldogság forrásai lehetnek. És a zöld hedonizmus az azt mutatja, hogy lehet másképpen élni, nem csak a politika lehet más, hanem lehet másképpen élni, és annak nem kell ilyen savanyú dolognak lennie, hanem az lehet egy életigenlő, életélvező, hedonista, boldog alapállás is, mert hiszen az ember megtalálja az egyensúlyt az életébe. Tehát ilyen értelemben van egy ilyen életigenlő, pozitív, ilyen reneszánsz karaktere is, ha úgy akarjuk a, a zöld vagy az ökológiai gondolkodásnak legalábbis a jó élethozásában. Köszönöm, mert Bozóki András azt mondta, hogy az ökopolitikában és az ökopilozófiában balról és jobbról sok minden belefér. Én is azt találtam, egyszer csak itt találtam magam egy színpadon, ahol itt ő Bozóki András, aki egy MSZP-s kormánynak volt a minisztere. Láttam gumigitározni Kókolánossal a szigeten, amikor megkérdettétek a PANK programot, és itt van elek. Ő, igen, de együtt jártátok a Szigetet, és hát Itt van Elek István, akinek az M jobboldali mdf hez volt, közel és a heti válasz szerkesztője volt. Újfent az a kérdés, hogy hogy, hogy kerültél ide Istvának az ökopolitikai könyv bemutató rendezvényre? Milyen a te válaszod? Meglepette, hogy ide túl? Szerintem teljesen logikus út vezetett ide. Világ életemben harmadik utos gondolkodónak véletem sejtettem magam. Ha Jól visszagondolok, akkor az első bizonysága ennek az, hogy valamikor talán 84 vagy 85-ben 85 írtam egy kritikát a Szabó Máté könyvéről, aki Zöldek Alternatívok Környezetvédők címen foglalt össze, talán először Magyarországon azokat a főként nyugatnémet német zöld mozgalmi, illetve alternatív törekvéseket, amelyek nem is olyan sokkal előtte álltak össze egy Önálló pártá zárójel. Az előbb aktualitásról beszéltem, hát csak fölidézem a kedves jelenlevőknek, hogy 1979-ben az akkori európai parlamenti választásra álltak össze először azok a nyugatnémet zöld szervezetek, kis párt töredékek, amelyekből aztán egy év múlva, 80-ban megalakult a zöldek nevű párt. És az első választási megméletés, az 79-ben volt, amint tehát még nem a zöldek néven indultak, de már ez a zöld szövetség. És pontosan 30 évvel ezelőtt az Európa Parlamenti Választáson szereztek 3,2-et, azt hiszem az LNP is megelégedhetne ezzel első neki Utána néhány hónap múlva létrehozták a zöldeket, és elkezdődött az a sikertörténet, ami voltak éppen az ökológiai gondolat, politikai képviseletének az utolsó látványos szakasz is, hogy 80-tól a német zöldek létrejöttével kezdődik, még az, hogy aztán az első országos választáson már csak másfél százalékot értek el, de hát aztán fokozatosan erősödve azóta is jelen vannak. Az én pályám visszatérve a eredeti kérdésre, az azt tanúsítja, hogy hogyan hezitálta a magyar véleményformáló értelmisének az a része, amelyik fogékony volt már a rendszerváltás idején is az őri gondolatokra. A, között, a két alternatíva között, hogy hagyományos ideológiai keretekben fogalmazó nagy pártok, Költelékében próbálja meg képviselni a zöld érzékenységet is, vagy pedig élve a demokratikus átalakítási lehetőséggel önmálló zöld pártot hozzon létre. Aki figyelte akkor, illetve olvasott azokról az időkről, azt talán tudja, hogy olyan emberek, mint Lányi András, Súlyom László, Csakó Gábor, akik a Dunakörben is benne voltak aktívan a 80-as évek második felében, 88-89-ben erősen gondolkodtak azon, hogy mi a teendő. Elmenjünk SZDSZ-be, MDF-be, fidesz is. Próbáljuk ott képviselni a zöld eszmét, vagy csináljuk egy önálló pártot. Akkor a meghatározó egyéniségek úgy döntöttek, hogy nem, nincs itt az idő. Én úgy tudom, hogy Sójom már akkor azt mondta, hogy ő benne lenne egy ilyen belánya, azt mondta, hogy nem. Így van, Sójom azt mondta, hogy benne lenne, ugyanakkor az MDF-nek a tárgyaló ugye oszlopos tagjaként vett részt már a kerekasztal tárgyalásokon is. Tehát egy rövid hezitálás után ő is úgy döntött, hogy vállal inkább szerepet az MDF-be, illetve hát aztán egy nagyon rövid idő után pedig az alkotmánybírói szerepet vállalta a helyet, hogy mondjuk önálló pártot alakított volna. Isten, akkor te nem belefordultál az politikában, hanem gyakorlatilag visszataláltál, hát ugye 84-ben betemel... Azt mondanám inkább, hogy de akartam folyamatosan oltani, miközben tanultam magam is, ezt az érzékenységet, vagy ennek a szellemi főrvonalaik tapogattam. Azzal kísérleteztem, hogy előbb az MDF-et akartam zöldíteni, aztán pedig, amikor az MDF-ből ugye a csurkáikkal folytatott vita eredményeként kizártak 93 ba és csatlakoztam ősszel a Fideszhez, onnantól pedig azzal az ambícióval fogalmaztam a postmodern, konzervatív Fidesz új ideológiáját, amire András célzotték, hogy Hát a Fidesz formálódó eszmei képlete a legalkalmasabb arra, hogy fölvegye ezeket az új ösztönzéseket, hogy meginduljon a zöldülés irányába, és ne egy hagyományos típusú konzervatív ö, gondolatvilághoz visszanyúlva próbálja meg integrálni, ha már a liberális ugye, alternatíva kudarca után azzal próbálkozik, hogy polgári középpártokat próbál integrálni, vagy polgári középpártok töredékeiből egy új alternatívát, akkor ezt ne a hagyományos konzervatív gondolatvilág, hanem egy ilyen zöld ökológiai fogékonyságú konzervativizmus felé vigye el. És hát ha tetszik ennek a csekély eredménye, kudarca vezetett ahhoz, így van, hát azt lehet mondani, voltak éppen hogy a 90-es parlamenttel ellentétben, ahol ott voltak karakteres zöldegériségek az SZDSZ-be is, az MDF-be is, a fidesz is, később inkább csökkent ezeknek a létszáma, és elhalványodott a jelentősége a nagy néppártokon belül a zöld képviseletnek. Ezért is indokolt az a fordulat, ami manapság tapasztalható, hogy most megpróbálja a gondolat iránt érdeklődő társaság, valóban egy önálló politikai erőnként megfogalmazni ezt az eszmekört. Köszönöm szépen, ígértem, hogy elárulunk többet a könyvről. Kéne nekünk egy példányt az asztalra, nem? Vagy feldől? Ne szól. Erről a könyvről beszélünk, az Oikosz és Polis című könyvről. És az előbb belárultam hogy az Oikosz az lakókörnyezetet jelent, nem csak háztartást, a polisz pedig egy olyan várost, amihez a környező kis is is hozzátartozik, de nem árultam el, hogy az Oikosznak és a polisznak mi köze egymáshoz, és miért ez a könyv címe, úgyhogy egy, egy mondatot még felolvasnék, tehát a, a, a, a polisznak a közös ügyeit intézi a politika, az ökológiai válság nem egy tőlünk független környezet válsága hanem közös otthonunk válsága. A kiút otthonunk közös ügyeinek intézésén a politikán átvezet. A fenntarthatóság követelménye otthonos politikáért, ökológiai politikáért kiáll. Kötetünk célja, hogy bevezetést adjon abba az elméleti irodalomba, mely az ökopolitika programját kívánja megalapozni. Gondolom, ezért is az a cím, hogy zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény, és hogy ne csak itt az elmúlt évtizedek történetére nosztalgiázunk, ezért egy gyorsan elárulom bár én kényszerítettem erre a vendégeinket, hogy hogy néz ki ez a könyv belülről. Egyébként itt kaptam az előbb a Gábortól, az egyik szerkesztőtől egy kedves üzenetet, hogy kedves Viktor Léci mond be, hogy a könyvet meg lehet venni most a bolti 4500-3600 forintért. Tehát itt van belőle pár darab. A könyv a kíváncsiak kedvére lállom úgy néz ki, hogy van egy az ökopolitika születése színű első fejezet, ami az elméleti kereteit fekteti le annak, hogy mi is ez az ökopolitika. Utána az ökopolitika megszerítése, csak hat fejezet lesz, tehát Az ökopolitika megszerítése az, a, az amiről Bozog Kyanrás beszélt, hogy le a személy a marétező politikai ideológiákba ezt az egész zöld ízét. tehát hogy most ez egy ilyen szocialista, liberális, egy konzervatív valami. A harmadik fejezet inkább ameletérve, hogy ez egy önálló politikai elmélet, ami mellett letette Bozog is a varast, és a negyedik fejezet pedig már a. Az ökológiai gazdaságtanról szól, az ötödik fejezet a kormányzás állampolgár témakörét erre körül, és végül a, a hatodik, bevallom én ezzel kezdtem, ugye ez egy ilyen kis biblia szerű kötet, tehát párhol felüthetjük, hiszen egy szöveggyűjtemény, egy ilyen saláta. Én bevallom az utolsóval kezdtem, ami politikai gyakorlatról szól, és szerintem a leg nekem idáig a legérdekesebb, bár még nem tettem magam az egész könyvet, a legutolsó. Andrew Dobson uh, stratégiák a zöld változásért című uh, írás, ami arról szól, hogy gyakorlatilag vajon melyik eszköz alkalmas arra, hogy kicsi földbolygónkat az utolsó pillanatban megmentsük a totális ökoholókraúztól, a totális szétulástól és elembertendéstől, és sorba veszi azokat az eszközöket, amik szóba jöhetnek. És azért nagyon vicces, mert mindegyik fejezet végén mindegyiket elveti, tulajdonképpen bemutatja azt, hogy, hogy mennyire nem alkalmasak ezek az eszközök arra, hogy segítsünk magunkon, meg a természeten, és az előzeti nincs több eszköz. Tehát, hogy valami, valami mixet, vagy elegyet nekünk mégiscsak ebből kell kihozni, ezek az eszközök a törvényhozás, tehát hogy bejutunk a parlamentbe, csinálunk egy zöld pártot. Hát itt szó volt az LMP-ről, de azért Dobszon, aki Nyugat-Európából jön, ha jól tudom, hogy azért színikusan megállapítja, hogy már több évtizede vannak zöld pártok, és szépen haladunk ugyanúgy az ökológiai széktudás felé, akkor szóba jön minden eszköz az életforma, vegyél zöld mosóport, vegyél hibrid autót. Ezek tényleg szerintem is szép dolgok, én is kiárok a biópiacra szombatonként, de abba hinni, hogy csupán az, hogy zöldebb életformány lesz, miközben a, a, a kapitalizmus ugyanúgy működik tovább, ez valóban lehet, hogy dőreség, és ilyen eszköz még, amiket felsorol és kritizál a közösségek megteremtése, különböző kommunák vagy lakóhelyi közösségek vagy a közvetlen cselekvés, tehát a direkt akció, utcai akció, vagy találni egy osztályt, vagy egy osztályszerű léteget, amire rábízhatjuk az ökológiai forradalmat. Vannak ilyen elméletek is. Na, és ezek után visszakanyagodok ide a vendégeimhez, csak úgy éreztem, hogy egy kicsit azért többet el kéne árulni a könyvről. Ja, bocsánat, még egyet elárulok. Sharon Gábor szerkesztő ilyen érdekes kérdőgondatokat halmozott fel ide a könyv fűszövegében még, vagy a hátuljára, mi szerint, hogy miért zöldült be az USA alelnöke. Itt nem tudom, Gábor, kire gondolsz? Egy pillanatra, Gábor, visz, hogy miért zöldült be az USA alelnök? Kire gondolsz itt? Ki? Ér? Ki? Na most komolyan. Elgór. De ő az a lelnök, igen? Volt. Akkor az a volt a lelnök, akkor ez... Ja, igen, igen, igen. túléljük -e a XXI. század Erre is választod a könyv? Persze. Persze. Van-e filozófiája az ökopolitikának? Elhal-e az állam a zöld forradalom után? Szerintem mert az anarista szövegbűnteményekbe is e, odaidő válaszokat lehet itt kapni. Lehet-e zöld, aki anarista, aki feminista, aki konzervatív, aki liberális, vagy aki szocialista? Fenntartató ami igazságos, fenntartató a demokrácia, igazságos, ami fenntartató, hát itt már ilyen értelmiségi nyelv halandzsázásba fordulnak ezek a kérdőgondatok. a iráltam is ezért, Gábor. E, viszont néhány nagyon fontos dolgot még végig kéne Az egyik az, hogy volt a védegyletnek pár éve egy vitája, talán a Népszabadság használjai Hegyi Gyulál aki egyébként az, az egyik legaktívabb, tényleges politikát művelő EU, Európai Uniós képviselőnk, ezt azért tegyük hozzá. Aki hozta ezt a régi elméletet, hogy majd akkor lesz igazán zöld forradalom itt Magyarországon, ha majd lesz egy kicsit nagyobb jólét, amire várunk a rendszerváltás óta, mert lám Amerikában és Nyugat-Európában is az történt, hogy ott is a középosztály emelte az ászlajára ezt az egész zöld vizét, és hát ezt tessék, tessék tudomásul ennyi türelmetlen zöld civil barátaim, hogy, hogy ez, ez a zöld kána, még nem jött el, ezt még meg kell teremteni. Ez a könyv, mint egy picit más mondaná erről, nem tudom, nektek erre mi a véleményetek, hogy akkor így jöjjünk türelmesen továbbra is, ismerhet. Most ugye mindenki arról beszél, hogy csődbe jutott a, a rendszerváltásunk elég erősen, tehát hogy, hogy nem jött el ez a fogyasztói kánaán, ami, amiből egy második lépcsőfokét, egy zöld forradam jöhet. Igen, az, az imént az István arról beszélt, hogy 89-ben a zöld mozgalom meghatározó emberei végül is arra jutottak, hogy nincs itt még az ideje a Zöldpárt önálló megalakításának. És azt hiszem igazuk volt, hiszen a, a kor szelleme a liberalizmus volt. Tehát nem csak abban, hogy felszabadult ez ország a szovjet uralom alól, kivonultak az orosz csapatok, eh, diktatúra helyébe demokrácia lépett, hanem abban a tekintetben is, hogy volt egy nagyon erős, eh, világszerte domináns, Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Hayek és mások nevéhez kötődő neoliberális, szabadpiaci, korlátozatlan állami beavatkozástól mentes, szabadpiaci gondolkodás dominálta a világot. És még a, a piatalok is liberálisok a, a, a, a, a kommunista rendszertől való felszabadulás összekapcsolódott, ezzel a neoliberális domináciával, és ez alól, ezzel szemben nem nagyon lehetett akkor menni. Mindenki liberális volt, beleértve én magamat is. Jelző néltüli liberálisnak gondoltam magam, és valóban el kellett telnie legalább másfél évtizednek ahhoz, hogy a, az emberek türelme valahogy ö, véges legyen. Olyan erős volt ez a propaganda, hogy valóban emberek milliói gondolták azt, hogy most átmenetileg ugyan nekünk rosszabb, de csak egy kicsit kell türelmesnek lenni, és nem csak a Ciprusi offshore paradicsomban meggazdagodó kollégáink fognak jól járni, hanem mi magunk is, akik az Eszter Gomi Suzuki gyárban dolgozunk reggeltől estig. Tehát, hogy Mennyire hasonlít ez a rákosi rendszernek az ígéretére? Hogy most egy kicsit legyetek szalmavisták, de aztán majd mindenki jól élhet. Hasonlít. Greskovics Béla volt az, aki azt írta, hogy a a dupla rendszerváltás, tehát a politikai és a gazdasági átmenet, ez a, ennek a paralel mi volta, ez azzal magyarázható, hogy a, hogy a szegényebb rétegek tulajdonképpen elhitték ezt, hogy csak egy kicsi türelemre van szükség és a végén nekik jó lesz. Tehát, hogy a magyar kapitalizmusnak a úgymond sikere, az a szegények türelmén nyugodott egyszerűen, Elfogadták azt, hogy ez így van, és abban reménykedtek, hogy majd ez jobb lesz. És ö, hiába volt a pokros csomag, ez nem tudta megtörni ezt az ideológiai dominanciát, hiába volt az elszegényedés. Emlékszem egyszer, kezdhelyen jártam 95-ben, és ott egy nagyon lelkes tanító nővel találkoztam, aki a helyi liberális klubot vezette, és ott tartottam előadást is. A, utána panaszkodott, hogy hát nem tud most velünk vacsorázni, mert nincs elég pénze, és hogy ö, Magyar Bálinnak, Pető Ivánnak, a liberálisoknak gyűjtötte a kopogtató cédulát, és azt látja, hogy egyre kevésbé tud megélni az elemi vagy általános iskolai tanári fizetéséből, fokozatosan csúsznak lefelé és szegényednek el. Ez volt 1995, és hogy mit tudok én ezért mondani? hogy, hogy hogy akkor miért kell neki liberálisnak lennie, hogyha közben megjelennek a fekete autós úgymond vállalkozók, akik, akiknek a gyerekei az iskolai órán lesöprik azt, amit a tanítóni mond nekik. À, akkor miért higgyen ő a liberalizmusba? És akkor nagyon nehéz helyzetben voltam, és igazából nem tudtam neki mit mondani. Azt gondoltam, hogy de hát neki is jobb, hogyha a vélemények pluralizmusra jelenik meg, stb. stb. Tehát azt hiszem, hogy a zöld gondolatnak szüksége volt arra, nem arra, amit Helyi Gyula mond, hogy majd eljön a gazdasági kánaán, és akkor megjelenhetnek a modern értékek után a posztmodern értékek is, hanem pont ellenkezőleg, hogy az a fajta világnézet, amelyik dominálta a 80-as, 90-es éveket, az szellemileg kifulladt, és hogy ezzel szemben meginduljon az értelmiség körében egy alternatíva keresés. tehát. Szellemi kifáradás van, a rendszerváltó értelmiségi generációban egyértelműen a magyar pártpolitikát még mindig ugyanazok az emberek dominálják, akik 89-ben ott ültek a kerekasztaltárgyalásoknál, akik nem fiatalodtak meg, nem lettek új eszméik, tisztelet a kivételnek, Talás pár Miklós és mások. De a többség nem. Tehát fáradt, enervált a magyar politikai elit, és azt hiszem, hogy a közönség egyre inkább ki van éhezve új és friss gondolatokra, és talán ez az a kellő pillanat, amikor már minden politikai erő kipróbálta magát, hogy, hogy megjelenjen egy új is végre. Tehát én az LNP megalapulását az utóbbi legalább fél évtized legjobb magyar politikai hírének tartom és remélem, hogy ez lesz majd egy ilyen, egy ilyen táptalaja a későbbi politikai kibontakozásnak. Tehát miközben elismerem Hegyi Gyula érdemeit, a kérdésre válaszolva nem értek egyet az elemzésével. Ugye Marx is akkor azt mondta, hogy majd akkor lesz a szocialista forradalom, hogyha az elnyomorodás teljesül válik. Ugye ez az elnyomorodás tézise, a proletariátus egyre jobban elnyomorodik, és a végén kitör a szocialista forradalom. A Hegyi Gyula kicsit ezt mondja, fordított alapállás volt de a logika, hasonló. Hát az, meg... az a helyzet, hogy én meg a Hegyi Gyulával sem, meg az Andrással se értek egyet. Én ugyanis azt gondolom, hogy igenis ö, baj, hogy ö, nem gondolta komolyabban a magyar véleményformáló értelmiség, hogy alternatívákat kell keresni. és. Ö, ez azért is nagy baj, mert hogy, 89-90-ben igen, mert hogy a 80-as évek második felében is, egészen 89-ig tulajdonképpen az MDF és az SDS meghatározó értelmiségi egyéniségei körében is fajta harmadik utasság az egy fontos gondolat volt, a civil társadalom megerősítése. Még a munkahelyi önigazgatás is valamilyen értelemben, egész a legutóbbi időkig, épp most készítettem interjút a rendszerváltók sorozatban, Szalai Erzsébetel, aki elmeséli, hogy ő még elment az SDS alapuló ülésére is, bár akkor már a hálózat tagjaival nagyon sok vitája volt 89-ben, de hát amikor azt hallotta az egyik korábbi barátjától is, hogy Őt fél óra alatt meggyőzték a közgazdász barátai, hogy nem volt igaza mindabban, amit egy évtizeden vagy másfél évtizeden át azelőtt hirdetett. Tudnék, hogy az önigazgatásnak, a civil társadalomnak, a alulról szervező demokráciának, a demokratikus ellenőrzésnek, Különféle technikáit kell most kitalálni nekünk, hogy a hagyományos pártípussal szemben egy új típusú pártot hozzunk létre, ami a részvételnek sokkal nagyobb teret ad, stb. stb. Hogy ezzel szemben meggyőzte ugye a barátját, a közgazdás barátja, hogy nem egy jó kemény is, központilag kézben tartott pártot kell csinálni, és ez kell minél hamarabb a hálózatból, egy ilyen civil szervezeteket összefogó ermőszervezet volt eredetileg, amiből aztán zsdés létrejött, azt mondom, hogy. Bocsánat, csak azt hadd hogy sorozat ez a rendszerváltó sorozat, ez a kosut rádió. Így van ez a, van, és és a... Pont ezt a szalai érzéket szerintem el is lehet olvasni a, az indie.media.com, mert ha jól emlékszem, én ezt bebötögtem, annyira tetszett ez az interjú. Sőt, akkor most már is a a helye, hogy a rádió meg a heti válasz megjelenteti az eddig elhangzott interjúkat, most a könyv hétre. ki fog jönni, és akkor ez is ott van benne. Nagyon tanulságos egyébként, hogy azok a meg a párhúzó értelmiségi, politikai figurák hogyan néznek vissza önigazolással, illetve önkritikával a korábbi ényükre. Szóval én azok közé tartozom, Szalai Erzsi, néhány más ember, akik határozottan azt mondják, hogy igenis, pontosan azért, amiről az előbb is beszéltem hogy a nyugat-európai mm, politikai szintéren is jelen voltak már azok a törekvések a 80-as évtizedben, jelesül éppen a nyugat-német zöldek, meg az ilyen típusú szervezetek, amelyek azt mutatták, hogy valami fajta erőteljes rendszerkritikát kell megfogalmazni, azzal a kapitalista piacgazdaságot abszolutizáló fejlődés irányjal szemben, amihez hát lehetett volna intenzívebben kapcsolódni. Na most, hogyha a magyar értelmiség egyébként is egy ilyen harmadik utas irányból jön, amit a lengyel szolidaritás ugye, tapasztalatok is erősítettek a népi mozgalom hagyománya, nem tudom mi, hát akkor teljesen természetes igény lehetett volna, hogy úgy fogalmazza meg a piacgazdaságra való áttérést, úgy válasszon, a palettán akkor is jelenlévő különféle piacgazdasági alternatívák között legalább, hogy nem a legrosszabbat, a legpiacervübbet, a neoliberális gazdaságpolitikát legkövetkezetesebben kiszolgáló társadalmi gazdasági átalakulási utat választja, hanem valamifajta olyan utat, ami igyekszik beépíteni annak a tanulságait is, annak a kritikának a tanulságait, amit a nyugat-európai ökológista zöld szervezetek képviselnek. Tehát azt gondolom, hogy itt egy komoly, mulasztásról van szó, azon az általános felkészületlenségen belül, ami jellemezte a magyar értelmiséget és a politikai pártokat alakító közeget, azon belül ez egy sajátos alulteljesítés. És ha ma indokolt azt gondolni, hogy változik a világ, és sikere van, és sikere lehet egy ilyen új alakulatnak, akkor pontosan az, hogy az önkritika arra ösztökéli az értelmiségi védelmi egy részét is, hogy most már húsz év kínlódásai tapasztalatai után forduljanak vissza egy ilyen kritikusabb rendszer, kapitalizmus szemlélethez. Vagy forduljanak fel, ha ez nem megy. Hát, vagy adják át a volánt ugye, egy új nemzedéknek. A másik, a másik jel, hogy kétségtelen van egy, egy új politikai ideológia mögött egy nemzeti felhajtó, erő is egyszerűen tudomásuk kell venni, hogy ennek a mostani védelmetes társaságnak is, ha jól megnézzük, a 20-as, -30 30-as éveiben járók alkotják a derékhadát. Ne lennének ilyen kevesen. Az a réteg, tehát amelyiknek már létélmény ez a rendszerváltó nyomorúság, amit átélünk, és egyszerűen, nincsenek fékek, nincsenek önkritikára ösztönző megfontolások bennük, ők nem felelősek azért, hogy ez előállt. Jelezte Bozók Jönes, hogy egy mondatot közbeszólva nyugodtan. Igen. Szóval a, annyit azért a történelmi hűség kedvéért hadd tegyünk hozzá, hogy a harmadik út gondolata azért lett népszerűtlen. Miután népszerű volt Bibónál, Erdeinél és a magyar értelmiségnél, Valahogy népszerűtlen lett hirtelenül a, hirtelen a 80-as évek végére, mert politikailag nem hiteles szereplők képviselték. Szóval posgai Imre és Bíró Zoltán nevéhez kötődik a harmadik út gondolata 1989-Magyarországán, és úgy tűnt, hogy ez nem követhető. Politikai tényező, akkor elsősorban ez a két ember volt, és nem, nem annyira az általunk természetesen jóval inkább kedvelt való aki ki is lépett a kerekasztal tárgyalásokból. A másik pedig... Nincs sokszor... én is olyan népszek, hogy a szabadkezdeményezések vagy például a baloldali alternatívában ott is voltak ilyen harmadik utasággondolások, tehát azért ez nem csak bozsgai meg, meg társainak a megfontolás volt, na mindegy. Hát a baloldali alternatíva az politikailag súlytalan volt 89-ben, de is a rendszerváltó tárgyalásokon ott a harmadik oldal, vagyis a MSZNT meghívottjai körön, közében, körében vett részt. Tehát igazából nem volt neki tömegbázisa. Hát a szabadkezdeményezések hálózata az nagyon érdekes, nyilván ott volt ilyen, de az nagyon sok színű volt. Ott megjelentek az 56-osok, megjelentek ezek a vallási bázisközösségek, a hitgyülekezete, tehát ideológiailag az nem volt egy tisztán ilyen vagy tisztán olyan, tehát harmadik utas sem nagyon volt ilyen értelemben. És a másik, hogy közgazdászok azt mondják, hogy eléggé determinált volt Magyarország pályája abból a szempontból, hogy a szovjet blokk országai közül itt volt a legmagasabb az eladósodottság. A szakmátriától? E, igen. És, Egyszerűen rövid távon úgy tűnt legkényelmesebbnek vagy leggyorsabbnak ezt a gazdasági válságot kezelni, hogyha privatizálják a nemzeti vagyon, tehát az adósságot eladják külföldi befektetőknek. Utólag látszik, hogy ez akadálya lett annak, hogy egy nemzeti középosztály kialakuljon. Azt már szelény Iván is mondta akkor, hogy egy nemzeti burzsóázia kialakulása nélkül nehéz lesz egy emberarcú kapitalizmust megteremteni. Máshol sem nagyon sikerült, azt azért hadd tegyem hozzá, de a kiinduló pontja Magyarországnak az nem ugyanaz volt, mint Szlovéniának. Szlovénia csinált valójában egy harmadik utas átmenetet gazdaságilag, ki nem engedték be a külföldi tőkét, nagyon sokáig elzárkóztak ettől, nem egy neoliberális gazdaságpolitikát folytattak, és náluk ez sikeres volt, sikeres is volt, de. Talán azt a, a hűségkedvér, történelmi hűségkedvér el kell mondani, hogy mások voltak az opcióik, eleve gazdagabb ország volt, és nem volt eladósodva. hogy ez, ez, ez mindenképpen azt hiszem hogy, azt hiszem, hogy különbség. De úgy egyébként egyetértek azzal, hogy a, a szellemi resztség alól ez nem nyújt felmentést. Tény az, hogy nagyon erős ideológiai dominancia jellemezte. Akkor tehát Endról Sarlóstól Soros Györgyön át. Tehát újra kellett volna tárgyalni Magyarország adóságállományát. G. nagyné Macó Ágnes, hogyha valaki emlékszik még a nevére, ő vetette föl, hogy Magyarország ne fizesse vissza az adósságállományát. Gyakorlatilag kinevették ezt a javaslatot, mint a szellemi hülyeségnek az egyik megnyilvánulásaként értékelték. úgyhogy. Úgyhogy valahogy a harmadik oldal az, az egy ilyen délibábos népies kezdeményezésnek ítéltetett meg, és hát á, sajnos az igaz, hogy a magyar értelmiség kritikátlanul és nagyon gyorsan átvette azokat a liberális szabadpiaci tanokat, beleértve magamat is, tehát az önkritikait is továbbra is fölmarad. Valaki említette itt Kóka János nevét, nos, az a bizonyos Sziget a látogatás, amikor én ott a koalíciós partner jeles miniszterével együtt gitároztam, vagy léggitároztam. Nem légitárás, mert az, az, az, az amikor én nincs csak sem hát az a kezemben semmi, ezek ilyen gumigitárok, ilyen van, Én úgy emlékszem, hogy az ilyen fából volt, de mindegy. Akkor gondolkoztam el azon, hogy ha a János a liberális, akkor én biztosan nem vagyok pont ugyanolyan, mint ő egészen addig liberálisnak gondoltam magam, de hogyha hogyha az a liberalizmus, ez az egydimenziós gazdasági liberalizmus, akkor akkor én valami mást képviselek, és azt hiszem, hogy az én gondolkodásom igazából 1999-2000 körül, tehát még a szeptember 11 előtt változott meg, amikor megjelent Nyugat-Európában ez a globalizáció kritikai mozgalom, amelyik nagyon fontos volt, és akkor Manu Chau zenéjében, a, zenéjében, ebben az új alternatív milliőben, ami Siatóltől Genováig Nyugat-Európában megjelent, akkor szerencsére volt alkalmam külföldön élni, és ott ezt megtapasztaltam, hogy lehet más a baloldal. Megjelent egy teljesen más baloldal, nem egy posztkommunista baloldal, hanem egy igazi alternatív, grassroot, alulról jövő mozgalmi baloldal amelyik akár Csegevara ászlókat, vagy Anahista ászlókat is lengetett, de teljesen egyértelmű volt, hogy kulturálisan az más, mint ami Kelet-Európában van. Tehát én ebbe az irányba indultam el, egy ilyen kulturális baloldali irányba, és aztán láttam, hogy ez inkompatibilis azzal a gazdasági neoliberalizmussal, amit az SZDSZ-nek az egyik szárnya képviselt. Szerintem az SZDSZ tragédiája egyébként ebben is áll, hogy a tűzés a víz próbál egy pártban megjelenni. És akkor ezt még 89-ben nem lehetett látni. Ez tíz évvel később vált világossá, hogy egy pártban van az, ami mondjuk Németországban két pártban, vagy holládiában két pártban. Elnézést több lett, mint egy mondat. Ezenőbb arról beszéltünk, hogy hogy ez a posztmateriális elmélet, hogy majd ha lesz, mint a teljbe aprítani, akkor lesznek itt zöldek, és akkor nem 40 50-en fognak itt ülni, hanem hogy a te lépcső is tele lesz. Ezt próbáltuk cápolni, és ugye ez miért érdekes, mert uh, se a zöld civileknek, se a, az akármilyen formálódó zöld pártoknak, mint az LMP semmiféle jövője nincsen, ha igaz ez a posztmateriális elmére. És a könyben nagyon sok, nagyon érdekes száfalatot kapunk erre. Például ott van Franciaország, ahol kifejezetten súlytalanok az ördög, holott tényleg az egyik leggazdagabb nyugat-európai állam. Hogy lehet ez? Hogy miért van az, hogy ennek ellenére a globalizáció kritikai mozgalmat Franciaországban a földművelő parasztok José Bové vezetésével irányítják, és nem a középosztálybeli fiatalok, akik Mangucha-ot hallgatnak mondjuk Barcelonában vagy Genovába? És aztán ott van az Egyesült államoknak az új mozgalma, a környezeti igazságoság mozgalom, amivel most már a védelmet is foglalkozik, ami pedig azért érdekes, mert ott a középos van szó, nem arról, hogy miért van az, hogy mindig éppen a legszegényebbek területén a legnagyobb a, a környezeti problémáknak a száma. És aztán nem beszéltük a harmadik világról, amik elsőre jutnak a magyar tévénézők, híradónézők otthonaiba, bár nem tudom, hogy ki az, aki néz még televíziót, de biztos azért vannak még, vagy hát azért rádiót hogy hogy a harmadik világ Ázsia meg Latin Amerika az pedig tele van. Hát a könyv az egy csomót felsorol olyan zöld mozgalmakkal, amit egyébként meglepő módon legtöbbször nők irányítanak, amik, amik meg aztán nem, hogy középosztálybeli, de a mi fogalmaink szerint alsóosztálybeli, mégis sokkal, sokkal szegényebb emberek mozgalmai. Tehát, hogyha igaz lenne ez az elmélet, amit itt e, megkönnyebbülésemre a vendégeim is, igyekeztek cáfolni, akkor ezek a mozgalmak nem léteznének ma a világban. A másik elmélet viszont, amivel e, cikizni pro, e, szokták e, provinciális kis hazánkban a zöldeket, az az, hogy hát ez a zöld dolog, ez ilyen fűfa virág, szórakoztatok valamit ott a Bazsarózsával, a Zengőhegyen, feltűnési vízketegségből, és mit tudunk erre mondani, e, mi az a zöld témák közül, ami, ami, amik túlmutattak ezen a fűfa virágban, és esetleg hozzátok, melyik áll közlel ezek közül, ha van ilyen. Elek Amit elmondtál, az első részében Mondanúrnak, és a másodikban, ugyanazt húzza alá, hogy nincs egy motivum, nem lehet azt állítani, hogy a posztmateriális értékek iránti érzékenység megnövekedése, hoz el egy zöld virágzást. Nem lehet azt mondani, hogy egy bizonyos szegény rétegnek az élettérvédelme az, ami egy életképes alternatívát fölnövezt, hanem valószínűleg ahogy más nagy ideológiai irányoknál is, legkülönfélebb társadalmi motivumok, különféle társadalmi rétegekből jövő és más-más megfontolásból összekapaszkodó emberek közös vállalkozása lesz, és valószínűleg a siker, a politikai siker akkor jön el, amikor ezeket a különféle szempontokat, érdek és érték koalíciókat sikerül valamifajta egységes követelésé fogalmazni, és ha jól értem az ökológiai eszme történetét Magyarországon is, akkor éppen erről van szó, mert ha visszagondoltok arra, hogy a korábbi zöld mozgalmi törekvésekhez képest a védegyletnek mi volt az újdonsága? hiszen voltak itt már helyi, kis közösségi érdeket képviselő akciók, aláírás akciók, volt a Duna Mozgalom, ami ugye megint egy ügy, volt zengő, volt jó néhány ilyen konkrét ügy, az Óvás, egy nagyvárosi hagyományos élettér negyedvédelme. Mindez a levegőmunkacsoport, levegő az energiakok, akik így van, van, egy témáról a problémának. ehhez képest a védegylet az ugye még mindig nem egy politikai szervezet, de egy, egy ökopolitikai hát, szervezet, csak hát, nem szállt. Pontosan ezt akar Nem olyan ökopolitikai szervezet, amely a politikai hatalom megszerzéséért, újraosztásáért száll harcba, hanem azt mondja, hogy az ökopolitikai gondolatokat, eszméket hatékonyabban lehet képviselni akkor, hogyha összekapcsoljuk ezeket a tőlünk függetlenül megfogalmazódott, érdekköveteléseket, vagy értékközösségeket, és megpróbálunk valamilyen elméleti hátteret is adni neki. Tehát voltak éppen egy közbenső lépcsőfokha tetszik, és ezek után jön el, ugye előbb az élőlánc kísérlete, aztán most az LMP kísérlete, annak a meghaladására, de úgy, ha jól értem, az LMP belüli vitánkat is, meg az élőlánc körüli vitánkat is, hogy nem gondolják a kezdeményezőik most sem azt, hogy csak a politikai hatalom meghódításának a módszerével lehet a törekvéseinket érvényre juttatni, hanem azt mondják, hogy emögött egy gazdag mozgalmi világnak kell lenni, emögött ott kell lenni a mozgalom mögött, és a személyes értékválasztások, sok-sok módosításának, életmódváltásnak, egyéni kis közösségi életforma kísérleteknek is. Tehát azok az alternatívák, amiket a könyv mint egymással szembeállíthatókat hoz föl, ide-oda a hangsúlyokat, az teljesen természetesen egységben jelenik, meg itt egymás támogató gondolatként. Tehát nem látszik célszerűnek a különválasztásuk, mert hogy a politikai érdekképviselet hatékonyságát is rontaná, hogyha azt gondolnák. Most a politikai pályára lépők, hogy akkor mi beszálltunk a politikai hatalomért folyó hazba, és kész rége. Köszönöm szépen, helyek is mert pont ez lett volna az utolsó kérdésem, de akkor föl Erről akartam egy picit, hogy a végén hogy most, akkor itt említettük az LNP-t, a védeltet, meg, meg egy csomó szervezetet, hogy most akkor mit csináljunk, civilkedjünk tovább, vagy pártba mozogjunk. De amikor gondolkodtam ezen én is oda jutottam, hogy igazából ez a könyv ugyanúgy képviseli a védegylet, vagy az, az összes említett zöldszervezet ideológiáját, Túl azon, hogy rendkívül sok színű, tehát rendkívül sok zöldelmélet van benne, mint ahogyan mondjuk az élőláncét, vagy az lnp Tehát, hogy nem, nem ideológiai viták állnak mögött szerintem ma Magyarországon, hogy ki az, aki a, a civilkedés, ki az, aki a pártot választja, sőt, az eszközöket sin illetően sincs vita, hanem akik a pártban dolgoznak, azok továbbra is szeretnék, ha léteznének zöld szervezetek, és pont nagyon sok zöld szervezetből megdrukkolnak ezeknek a pártoknak. Ehhez még annyit hagyd hozzá, hogy. Engem főképpen a demokrácia érdekel, illetve a demokrácia és az egyéni szabadság, az egyéni cselekvési lehetőségek közötti ellentmondás vagy viszony, vagy mi ennek a kettőnek az optimuma. Úgyhogy a zöld, illetve az ökológiai gondolatokon túl ez az eszmeáramlat sokat hozzá tud tenni a demokrácia elmélet megújulásához is. Mert hiszen azt látjuk, hogy a liberalizmus az nagyon elitista lett, és a, ezáltal egy populista választ provokál. Akik a populizmus ellen harcolnak, azok gondolkodjanak el azon, hogy mi váltja ki ezt a populizmust. Azt, hogy esetleg a népet félreinformálják, nem vonják be a demokratikus döntéshozatalba, mindent a szakértőkre bíznak, a szakértők helyettesítik a demokráciát a végén. Tehát másokkal ellentétben úgy gondolom, hogy az elitizmus és a populizmus az nem látszólag ellentétek, de valójában egymás édes testvérei és egymást váltják ki, egymást provokálják. Túlzott elitista demokrácia, egy populista demokrácia irányába billenti ki az ingát, és aztán visszajön az elitizmus, és így tovább. Ebből az ördögi körből az ökológiai gondolkodás olyan ki, kiutat, próbál nyújtani, amelyik ez a fajta részvételi demokrácia, ami az LNP programjában is megjelenik, tehát a kisközösségek és a részvétel, a demokráciának a, a, a, az újraértelmezése és a, az emberekhez való közelekozása, fenntartható fejlődés, vagy inkább azt is lehet mondani fenntartható társadalom. Nem mindig a fejlődést kell fenntartani, hanem lehetnek pillanatok, amikor már társadalmat kell fenntartani akkor is, ha nincs fejlődés. És ez egyfajta társadalmi igazságosság újragondolására is készleti az embert, ami szintén ezek ilyen alapvetések az LMP programjában. Nem azért jöttem ide, hogy az LMP programját népszerűsítsem, csak azt akarom mondani, hogy a demokrácia elmélet szempontjából is fontos megújulás várható adott esetben az ökológiai gondolkodásból. És, és Ugye amikor én fiatal voltam és a szemizdatban olvastuk a George Orwellnek a 1984 című könyvét és a Big Brother-t, meg egy, egy teljesen olyan fajta új világot, amiben beleszűk kamerázva már eltűnik a privát szféra, és a totalitárius állam látja minden egyes lépésünket és ezt automatikusan a szocializmushoz vagy a kommunizmushoz társítottuk a totalitarianizmust. És erre azt látjuk, hogy most 20 évvel a rendszerváltás után hát az utcai bűnözés ellen az utcák bekamer bekamerázása, a bankok bekamerázása, az iskolák bekamerázása, a közintézmények bekamerázása, a munkahelyek a multinacionális cégekben, a munkahelyeknek a üvegfalú átlátható, a teljes transzparencia az azt jelenti, hogy eltűnik a magánszféra, a mobil és minden az minden mailek válik, és ezzel milyen ahogy... könnyű aztán nem csak a szolgálatnak, hanem bárkinek visszaélnie, tehát hogy, hogy azok a negatív utópiák, amelyek a kommunizmushoz kötődtek, és az államhoz, az valójában egy magánkapitalizmusban is megvalósíthatók. És ezzel szemben az egyéni autonómia védelme, a totálisan bekamerázott és ellenőrzött társadalommal szemben, ez is megjelenik a közvetlen demokrácia és az egyéni autonómia a tiltakozás kultúrájában, ami benne van az ökológiában, de szerencsére más gondolatokban is megjelenik, és ha már az István reklámozta a könyvét, zárásként hadd tegyem meg én is. Sükörz Miklós barátommal és kollégámmal szerkesztettünk egy könyvet az Anarchizmus klasszikusai címmel, amely egyébként bizonyos fokig átfedést is mutat ezzel a könyvvel, hiszen Murray Bookchin, az ökoanarchista öko mozgalom teoretikusa, mind a két könyvben benne van, és ennek a könyvnek a bemutatója jövő héten, szerdán délután fél ötkor, tehát június, június harmadikán fél ötkor június harmadikán szerdán délután fél ötkor lesz a Lat Latitude könyvesboltban. Aki nem franciás, annak a kedvé, mert én sem vagyok franciás. Hadd mondjam inkább úgy, hogy a Veselényi utca 11-ben egy könyvesboltban lesz ez a könyvbemutató, és Vida Viktor és Rausenberger Péter fogja bemutatni az anarchizmus klasszikusait. Ott kell majd. Az itt kezdett vitát, beszélgetést egy másik dimenzióból folytatjuk majd ott is. És akkor én meg egy másik, nagyon szépen köszönöm, ezt jó magam is be akartam hiddetni, de megelőzté van egy másik programajálatom. Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt meghallgattatok minket, szerintem egy nem kis kitartás kell egy ilyen gyönyörű májusi napsütötte délutánon ahhoz, hogy egy 600 oldalas tudományos szöveggyűjteménynek a könyvemutatóján üljön az ember tisztelet, méltóság, becsület nektek, de azért elárulom, hogy én egy héttel ezelőtt a trafóban a Tőke című műnek az ismertetésén ültem, amit egy Ameri Namiér nevű osztrák nő, aki tud magyarul, három és fél órában ismertetett magyar nyelven, az még keményebb volt, de úgy jöttem el, hogy megérte, de az döbbenetes volt számomra, hogy még mindig mekkora szakadék van például a marxizmus és az ökopolitika, ökofilozófia között. Ott olyan, amellett, hogy nagyon érdekes dolgokat mesélt a tőkéről, meg arról, hogy manapság a cégek hogyan zsákmányják ki munkásokat, ami döbbenetes alultájékozottságot tett zöld ügyekbe. Tehát mondtam neki utána, amikor most leültük sörözgetni, hogy körülbelül olyan volt, mintha felállna itt az asztalra és letolná a nadrágját, vagy hogyha elkezdeni a cigányokat ócsáron. 2009-ben a klímaválság közepén, ez fura volt. Most viszont utánunk, én úgy tudom, hogy egy olyan marxista fog jönni, aki szinte minden cikkében tesz egy baráti mondatot a zöld és globalizáció kritikus barátai felé. Ha én jól tudom, akkor Tamás Gáspár Miklós fog itt valami szánszat előadni gondolom a magántulajdon végét jelenti be. Tehát akiknek mi a megoldásorientált zöldek nem lennék elegek, vagy még túl fiatalok ahhoz, hogy ennőtt volna a fejük és a működő dolgok iránt érdeklődnének, azoknak ajánlom azt, hogy na megyenek. itt jól magam is itt maradok, itt is kis fizofén állapotban, mert engem is érdekel az, hogy milyen az, amikor megszüntetjük a magántulajdon. És az is lehet, hogy hülyeségek voltam, lehet, hogy bent lesz, azt mondják, lehet, hogy nem is pont jól mondtam el, hogy mi vár itt rátok a következő programba, de én mindenkinek ajánlom, én mindenkinek azt ajánlom, hogy maradjon itt.